Дивне це було в очах хлопців. Як це злочинець чекає воєнного трибуналу, блаженство і собі на волі. Чому так було, мені самому дивно. Більше того, одного разу старшина тієї роти, в якій я знаходився, просив мене, щоб я пішов у гори на стрільбище. Там росло дуже багато полину. Більше ніде, тільки там він ріс. А старшині... Суха рослинність полену була потрібна для виготовлення віників. І він просив, щоб я пішов і нарізав його стільки, скільки зможу принести і приніс, бо він більше не мав кого пислати. Я погодився з радістю, бо заскучав за самотністю, а по натурі я був мандрівник першого класу. До стрільбища було п'ять кілометрів. Це не близько. Було коли полюбуватися гірськими краєведами. В тій місцевості і в тій порі було дуже спекотно. Я з задоволенням пішов, але води з собою не взяв. Я йшов вузькою гірською дорогою, де з обох боків скали, які так були розпечені сонцем, що від них гріло жаром. Зверху ж, на мене пекло сонце, а під ногами теж був гарячий порох і пісок. Коли я дійшов до стрільбища, то з однієї сторони дороги була рівнина, шириною десь 100 метрів. Там був такий спертий гарячий воздух, що, здавалося, немає чим дихати. Все мліє від спеки. Ніде ні деревини, ні куща, щоб десь хоч голову в тінь трохи заховати. І Я злякався, що не витримаю. Хоч би був, мав трохи води, бо з мене вся вода вийшла потом, я обезводжений. Став шукати окопів, з думкою, що там знайду тінь. Знайшов. І знайшов протиатомні окопи глибиною 2,5 метра. Скочив у нього, а сонце майже прямо над головою. Тож південь, екватор недалеко. Дно окопа на 90% освітлене сонцем. Тіні нема. Я притиснув голову внизу окопу до стіни, яка не була сонячна. Трохи стало легше, але я омлівав від спраги, так хотілося пити, а знав, що там води ніде нема і по дорозі нема. Туди воду привозили, коли там проходили стрільби. Згадав про цистерну, в яку зливали привозну воду, але там хоч би і була залишилася вода, то, мабуть, висохла давно від спеки. Та все ж пішов до неї. Вона, цистерна, гаряча, як кухонна плита. Значить, нема води. Лізу до її люка, одівши руку пілоткою з голови, бо обпечу руку. Така була гаряча цистерна. Коли відкрив люк, побачив на дні сантиметрів п'ять зацвившої зеленої води. Я знав, вона гет тепла, вонюча, повна мікробів і всякої живності. Але вода, якої в моєму організмі вже зовсім не було. А мені ще 5 кілометрів треба назад йти. І подумалось мені, я не дійду. Можу отримати сонячний удар. А підібрати мене нікому. Тут немає нікого, щоб оказати мені допомогу. І це смерть. Вирішую, тільки б чимось достати тієї води, буду пити. Бо другого виходу нема. Знайшов якийсь дріт. І поржавілу консервну банку, обв'язав дротом і достав тієї води. Страшно згадати, як я її пив. Але, помолившись до Бога, пив, бо іншого виходу не було. Знав, що п'ю всяку гадость, але й знав, що в організмі вже є вода. Полину я вже не збирав, мав журбу, щоб тільки додому дійти, і дійшов. Доклав старшині все, як було, він теж злякався. Заставив мене пити багато води, щоб розвести здоровою водою те, що в мені було, і лягати. Він зрозумів, що могло бути, і повірив моїй правді, чому я полину не приніс. Там на півдні не раз хлопці падали від сонячного удару без свідомості, але їм там же подавали допомогу. І то ніхто не міг від такого відобрати з рук автомата, якого він тримав. Так стіплювало всі його органи. А коли вже приходив у свідомість, тоді тільки відпускав автомата. А якби поруч не було нікого, і сонце далі пекло, був би кінець. Мене Бог зберіг від такого. Я не впав, дійшов, але коли роздягався, щоб лягати, то вже зумів тільки одну штанину зняти з однієї ноги, а другу вже не зміг. Зліг так, із мого рота несло дуже дурним запахом, та на другий день я вже був у формі. Я описав цей випадок, щоб ви знали, діти і внуки, як нам жилося, і щоб бачили, що, хоча нас зневажали, судили, але нам, віруючим, і довіряли. Не боявся старшина післати мене самого в таку далину, звідки я міг текти, щоб мене не судили. Іншому би не повірю. Тому і підсудних невіруючих тримали під арестом. Через днів десять приїхав наш полк виїзний військовий воєнний трибунал. Першим судили мене. Коли я зайшов у залу засідання трибуналу, то побачив перед собою ряд судочинних чиновників у військовому. Вони сиділи за довгим столом, поруч воєнний прокурор, ще ближче до мене мій захисник, в цивільному, то була миловедна жінка. Всі разом вони складали велику державну владу і силу, проти якої людина, а тим більше віруюча, нічого не значила. Але я завдяки моєму покладанню на Господа, наче бачив не їх усіх за тими судовладними столами, але уявляв мого Господа, що він там сидить один, і рішення трибуналу звершиться по його вказівці і абсолютний Божий спокій був у моєму серці. Прокурор чині підполковника безпощадно звинуватив мене до по двох статтях. Приписував мені майже дезертирство, що я законспірирований сектант, зловживав своїми можливостями кухаря і скривався незаконно в навколішніх горах для звершення своїх релігійних таїнств. А друге, що я злосно порушував закон, пропагуючи солдатам свої шкідливі для радянської армії релігійні ідеї і пережитки. І пропонував суддям присудити мені трьохрічне покарання в дисциплінарнім виправнім батальйоні. Це був максимум. Настільки воєнний трибунал міг засудити солдата у дисциплінарку. Якщо хтось заслужував більшого, то вже не в дисциплінарку, а в тюрму. Покарання у виправному батальйоні не враховувалося в срок служби солдата. Засуджений відбував своє покарання, після чого змушений був повернутися у свою військову частину і дослужувати той срок, скільки він не дослужив. Суддя уточнив все, звіряючи записи свідчення свідків у протоколах, а також мої особисті пояснення, які я по його запросах давав. Я мав змогу більш обширно пояснити те, що я пояснював на допиті. Суддя також оголосив характеристики з мого минулого. Відчувалося в атмосфері судового розгляду справи, що я помилково стою перед трибуналом. Та прокурор-підполковник знову підкинув вогню, потрясаючи радянськими законами. Моїм захисником була дуже добра жінка, яка відстоювала що для виміру мого покарання потрібно примінити самі найм'ягкі і злегшуючі закони, враховуючи моє минуле. Вона прямо просила, подивіться, хто перед нами стоїть, і врахуйте цю простоту і скромність. Його пояснення дійсно заставляють думати, чому він стоїть перед трибуналом, якщо він дійсно систематично в минулому, як тут говориться, порушував військові устав, то чому він ні разу не був попереджений меншим покаранням і за всю службу ні разу не був дисциплінованим? Вдумайтесь і врахуйте це. Коли судова комісія трибуналу повернулася з кімнати для нарад, мені оголосили вирок – півтора року покарання в дисциплінарному виправному батальйоні. Мені запропонували послідне слово. Я подякував. Моєму захисникові, салюдянний, розумний захист моєї сторони перед бідою, яка прийшла на мене, подякував судді, який теж дав мені можливість пояснити все, як було. І далі говорив, якщо все це нічого не допомогло, і я замість того, щоб після трирічної чесної служби повернувся до старого батька і матері, змушений йти ще на півтора року в дисциплінарку, то що допоможе, як я буду ще щось говорити? Все одно, послідне слово, залишиться за воєнним трибуналом. Я не вправі не підкоритися силі закону, але я йду в дисциплінарний батальйон з чистим сумлінням, що я не злочинець, і постараюсь в півсроку повернутися додому, де я дуже потрібний. В залі загомоніли. Одні співчували мені, інші сперечилися між собою. Чи правильний вирок? «Я дякував Богові, що все так обійшлося, а не так, як просив прокурор. Під час другого засідання трибуналу, як судель вже того армянина, до мене в коридорі підійшла жінка, мій захисник, і співчуваючи мені, вона дуже напористо радила мені, куди би я писав, як би я писав, щоб відбувся пересуд моєї справи. Завіряла, що другий раз краще розберуться в тому, що відбулося». Вона розуміла, що на цьому процесі були слабі місця, на які судді подивилися крізь пальці, на яких можна було копнути глибше і розібратися, чому так. Але це було не на руку тим, хто це запланував. Я дякував їй, але не збирався те робити. Я добре розумів, чому так. Потрібна була зачіпка, щоб мене провчити. І провчали. В саме непідходящий момент. Коли я вже був настроєний їхати додому, вони кинули мене, як червоне залізо в холодну воду, щоб я добре згартувався. І зрозумів, згадавши дещо, що проти державної влади я ніщо. А на роздумування про це мені ще пів підкинули. І то якої служби, гірше як тюрмі, проте мав впереді. Тому армянинові дали два роки дисциплінарки. Він побив офіцера, що в армії дуже важка провина, і його минули не зрівняти з моїм, в нього десятки днів проведених на обвахті за різні порушення, і безліч нарадів поза чергою, а у мене абсолютно нічого з цього не було. Я і не бачив, яка то обвахта, і я не бився ні з ким і нічого не провинився, а прокурор просив для мене три роки. Ось так ми, віруючи, жали. Армянина забрали підарисного в вахту, доки нас будуть відвозити в дисциплінарку, а я, страшний злочинець у скобках, не був далі арештований. Пішов, як всі солдати, в свою казарму і чекав дня відправки. Чекав більше місяця. Їй стоїв, як всі, разом, спав разом з усіма, на заняття не брали, на роботу теж ні, а моя судимість вже зараховувалася від дня суду. Старшина говорив мені, Можете йти куди хочете, я не боюся, що ви втечете, хоча я відповідаю за вас. Ходіть поки ще на волі, на базарчик недалеко, недалеко в гори, в будь-яку казарму, до кого хочете. Тільки одне прошу, куди йдете, скажіть мені, щоб я знав, де вас шукати, коли за вами прийдуть забирати. Солдати ще більше дивувалися тим, що бачили. А цей старшина довіряв мені? Вірю мені, співчував. Не чудно це? Чудно. Проминуло більше, як місяць, і нас відправили. Поїхав з нами один сержант, який відповідав за нас, щоб нас доставити до місця призначення, щоб ми не повтікали. Він був озброєний автоматом і пильно слідкував. Дорога була далека з Кригізії аж в Новосибір Сибір. Їхали в пасажирському поїзді. Здається, чотири дні, вже не пам'ятаю. Гроші на наше харчування були у сержанта. Він давав мені мою долю і казав, купуйте собі, що хочете. Виходіть з вагона, коли хочете, я вірю, що ви мене не підведете. А з того арм'янина очей не зводив. Навіть туалет разом з ним ходив. Ось така різниця була між віруючим і невіруючим. Дисциплінарний батальйон Приїхали ми в Новосибірську осінню. Погода була тиха, сонячна, ще тепла. Я не сподівався, що в Сибірі може бути так гарно. Місце розположення, де я мав відбувати свої покарання, було за дуже високою огорожею з вешками, де постійно вартували озброєні солдати. Середини, вздовж цієї огорожі, була ще одна огорожа. Паралельно з надвірною, з колючого дроту, яка утворювала коридор чи заборонену зону, якщо б хтось з нас появився в тій зоні, вартові солдати без попередження мали право стріляти у такого».